Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil walidayni ihsana Salak Allahul Azim Terima Ustaz Yusof Selaku pengacara majlis Pada malam ini Yang semartin Dato' Datuk, Dato' Datin Ustaz, Ustaz Ustaz ustazah Para haji Hajah Muslimin dan Muslimat mudah mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Selalai kita berehat hampir dua bulan kita sambung semula siri wacana intelek kita di Dewan Bandaran ini dan kita memilih pada malam ini tajuk berkenaan dengan si tanggang moden ataupun saya berikan uh, edaran kepada tuan-tuan anak derhaka menempah neraka yang telah diedarkan. <tuh> dunia hari ini dipaparkan dengan berbagai bencana dan musibah ini termasuklah pengerhataan anak terhadap ibu bapa seorang anak yang berpendidikan tinggi di luar negara tergamak memukul bapaknya yang baru menjalani rawatan jantung kerana hajatnya untuk mendapat 1 juta tidak ditunaikan baru Keluar hospital sakit jantung. Tak bagi duit dipukul ni Allah. Setakat pukul tu kira biasa lah. Ni yang bunuh tu eh, kan Yang bunuh bapak. Sampai pada satu tahap. Yang akal kita sendiri. Tidak dapat menyangka perbuatan itu. Boleh dilakukan. Inilah gambaran-gambaran dosa besar. Yang sedang berlaku di dalam masyarakat kita. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Maukah kamu aku bagi tahu apakah sekalian dosa yang besar? Maukah aku khabarkan kepada kamu sekalian dosa yang besar? Tiga kali Nabi ulang. Kamu nak tahu dah apa dia dosa besar? Kamu nak tahu dah apa dia dosa besar? Maka sahabat-sahabat Nabi tadi berkata ya Rasulullah kami nak tahu apa dia yang dikatakan dosa-dosa besar. Nabi kata pertama syirik kepada Allah. Kedua berhaka kepada mak bapak. Kemudian Nabi duduk bersandar, lalu Nabi sambung. Yang ketiganya ialah sumpah palsu, sumpah bohong. Ini adalah tiga benda yang besar dosanya. Yang pertamanya asyik bin lah. Yang pertamanya ialah syirik kepada Allah. Yang tadi yang Ustaz Yusuf bacakan ayat dalam surah Luqman tadi. Orang yang buat syirik kepada Allah. Termasuk dalam benda yang besar. Yang menyungutukan. Kita kadang-kadang kita duk sebut benda makruh. Benda makruh itu makruh. Oleh tak lah, sampai dosa makruh. Apa dia? Benda makruh banyaklah benda makro seperti membina di tu di tu ada kepuk kepuk lah tempat di kubur membina kepuk itu hukum dia makro tak bayar lah kita kata yang dikubur kita lah kepuk-kepuk di gurang mengamuk segala keluarga kepuk anak beranak dia yang hidup lagi mengamuk lah biarlah dia mula cerita benda makroh lansok yang mana dah buat biarlah yang mana belum <gulah> yang mana belum mati tak payah boleh bercerita-cerita nak buat ubah lah itu nama dia makroh tapi ada benda besar yang lebih besar daripada makroh yang bawa pada haram orang tak ambil berat apa nama dia syirik syirik itu benda berat orang tak ambil berat sebab sebab kena pada kita saya, Ustaz, malam-malam mimpi orang cakor, rimuk cakor. Bila bangun pagi, nengok di pehan, cakor dik rimuk sini, cakor dik rimuk. Lelaki saya pun kena cakor. Atau kuma lawan cakor. Kena lah. Tak ada Ustaz, bukan kuma je kena Ustaz. Kakak saya pun kena, mok saya pun kena. Dia kata, Ustaz, nak rambut selek, nak segala bulu selek, semua kena bagi. Tujuh beradik. Kuku kena bagi sikit Dia ambil kambing sebelah Tadah darah kambing Kemudian ambil ayam sekol Jamu dekat pokok Letak dekat sungai, Peranjut sunyi Kalau tidak lagi kena cakor ustaz Rupanya orang lama lama punya barang ustaz Itu kami semua pakat buatlah sedikit-sedikit Ambil lembu kambing-kambing sekol Semua buat korban ustaz Itulah syirik pada Allah Lagi besar daripada buat kepuk di kubur gurang yang itu orang tak mau ambil kisah pasal kena sakit benda dia bila kena sakit pada dia dia kata tak apalah kita ikhtiar benda makruh dia ambil berat, benda yang haram tak dia ambil berat, itu nama dia syirik dosa nombor satu paling besar nombor dua dosa lawan mak bapak ha, dosa lawan mak bapak mak kata jangan pa mak tak suka kamu kawan dengan P.E. Bukanlah nama yang cantik Mak. Saya, P.A.F. Dia, P.E. Mak tak berkenan. Ah, oh, oi. Mak bukan tak bagi kamu kahwin. Mak bagi kamu kahwin. Tapi bukan dengan dia. Mak tak berkenan. Perangai dia buruk. Perangai dia buruk. Hari tu, bapak kamu naik bersihkan. Dia langsung dengan krisis. Macam tengok dengan iklan eh, ni, Mak. Ayah itulah bapak kamu. Bukan. Tuan-tuan, mak kata tak nak. Anak kata mak yang nak kahwin saya, mak. Saya dah hak, saya dah 21 tahun, mak. Kahwin, tuan-tuan. Ni nama ni terhaka. Bukan mak tak pergi kahwin. Mak pergi kahwin, tapi tengoklah siapa yang patut di kahwin ni. Dosa nombor dua. Dosa nombor tiga besar apa dia? Tak tahu. Tak tahu, tapi mengaku tahu. Tak tahu pun, tapi... Dia bercakap dia tahu. Tak tahu. Dia kata dia tahu. Tak nampak. Dia kata nampak. Malah sanggup mengangkat sumpah. Saya sanggup menjadi saksi. Saya yakin dia yang buat. Saya sanggup saya jadi saksi. Padahal dia dibayar upah untuk menyatakan yang tidak betul. Maka dia termasuk di dalam tiga dosa yang paling besar. Aku Kiri kepada Allah. Yang keduanya, akul walidain. Orang-orang yang berdosa, yaitu dorhaka kepada mak bapak Dan yang ketiganya, janji yang sumpah, yang palsu. Di sini jelas, dosa menerhaka kepada mak bapak diletak di dalam kategori dosa syirik kepada Allah. yakni dosa terkeji. Sebaris dengan dosa lawan Tuhan. Bayangkan tuan-tuan. Nah, bayangkan lawan Mak bapak duduk nombor dua selepas lawan Tuhan. Tadi kita baca ayat yang dibaca oleh Ustaz Yusuf. Bersyukur yang pertama pada Allah. Bersyukur yang kedua pada mak bapak. Anishkurni waliwaliday wa ilayil masyid. Kamu kenalah bersyukur kepada Allah. Kamu kenalah bersyukur pada mak kamu. Dan kamu semua akan dikembalikan pada Allah. Tadi Ustaz Yusuf sebut Bersyukurlah kamu pada Allah Berterima kasihlah pada mak Syukur tu bahasa Arab Terima kasih bahasa Melayu, dua-dua makna serupa Syukur pun syukur, terima kasih pun Syukur Syukur tu terima kasih Terima kasih tu syukur Syukur bahasa Arab Terima kasih bahasa Melayu, satu lagi syukur Syukur salah <laughs> bersyukurlah kamu pada Allah Allah kata syukur pada Allah Allah jadikan kita ni hidup di muka bumi Malaysia lombor satu bersyukur sahabat saya baru balik daripada Kemboja balik-balik Kemboja -balik tak bangun demam turis demam pun, tuan dia kata ustaz tak boleh ustaz saya turun-turun sampai -turun terbang dia pula naik van-van pula buruk ustaz sewa 150 dolar lebih kurang 300 lebih betul kita lah tak apa lah tak ada jalan pula melompat-lompat sampai tengah jalan putih pula getah nama apa lupa nama datang pula van baru pula buruk lagi pada tu pula nak lagi 150 dolar pula, pula ustaz saya kata jauh ke kat Tuan Haji jok ustaz sebelah sungai Mekong lah. orang Malaysia tak pernah mai kami pi. Ya oh, teruklah ustaz Ezeq sah lah makan susah. Saya kata to Haji makan dak? Tak makan udak, tak lalu nak lepas selak tak boleh. Selan apa? Eh, saja orang. Balik -balik, mam, tu selak lepas. Ezok saja Allah. Balik-balik mam tuan-tuan. Makan susah, elektrik tak, tak, tak ada, air tak ada, pi ambil wuduk, pi ambil air dalam dalam kolam dalam paya. Susah dia kata ustaz orang kampung mai nak bagi bantuan untuk sekampung yang datang tiga kampung minta bantuan tok budak-budaknya nak ambil duit satu dolar seorang yang orang kampung ni pakat berubah nak ambil duit oh dia kata susah ustaz saya kita duduk di Malaysia dia bersyukur kita buat open house sampai buncit put punya nikmat yang Allah bagi makan bersyukurlah kita duduk di bumi Malaysia yang keduanya Allah kata apa? bersyukurlah kita pada mak bapak kita ucaplah terima kasih pada mak Bukan tak takat ucap terima kasih. Tentang, tentang kena faham, bersyukur di sini bukan ucap terima kasih. Mak, terima kasih. Apa yang saya ambil? Jelang mak, saya ambil. Terima kasih mak. Astagfirullahaladzim itu nama dia mencuri. Berterima kasih kepada Allah itu apa? Berterima kasih kepada Allah itu ialah kita membanyakan ibadat dengan sebab Allah bagi kita nikmat duduk di Malaysia ni tuan-tuan banyakkan ibadat, bersyukur kepada Allah banyakkan ibadat masjid senang masjid ada ekon ada kapek tebal ada tandah yang elok ada lampu yang elok, ada kipah yang banyak tiang pun banyak pergilah sebayang tu namanya bersyukur bersyukur pada mak bapak itu apa? berbuat baik pada mak bapak Maka ucap terima kasih Mak Duit dah masuk ha, Terima kasih ya, ha, Dah masuk Untuk pergi tengok wayang Dengan boyfriend ya. Orang bagi duit Suruh belajar Orang bagi duit Suruh mengaji Duit ni untuk makan Ha Ha Perbelanja kawan ha. Terima kasih Mak tu bukan bersyukur Sebab Ha Menyalahgunakan Kepercayaan mak kamu Mak kamu Bapak kamu Tu bagi duit Supaya kamu belajar Dia pula Pergi ambil duit Dia beli handphone Kemudian topak up Duk telefon Mak word dia Akun Karena ambil duit daripada mak ni telefon power dia benda tu mak pak suruh belajar mak pak suruh mengaji tu ya, yang tadi dalam radio tadi dalam hati ada taman tadi satu orang helmi cari pada Tulu Intan dia kata ustaz saya tak tahu nak maaf anak saya ni hantar kulit teknik dia lari. Hantar dia lari habis 7 ribu lah ustaz Dapat motor sepijik kita pergi kat dia, dia tak mau kita suruh belajar, dia tak mau Ustaz nak buat macam mana anak lagu ni? Saya kata kena bagi lagu roh. Anak nak buat apa lagu ni Ustaz? Nak buat macam mana lagi? Kita nak bagi dia berjaya. Kita nak bagi dia elok. Kita nak bagi dia tu berjaya. Dia nak motor, saya bagi motor. Dia nak masuk poli teknik, saya bagi. Dia nak masuk kolej marah, saya bagi masuk. Tapi bagi masuk dua pulak. Dia kata daripada setahun dia pergi Daripada sebulan dia pergi Dua puluh Peratusnya kehadiran dia Akhirnya kena buang Jadi saya rasa sedih Untuk anak macam ni Itu yang saya kata tadi abang Anak yang macam ni Bukan saka anak Cik Helmi Dari Teluk Intan Ada anak yang macam ni Daripada Cik Helmi di Manjuri pun ada Helmi di Setiawan pun ada masalah ni juga Helmi ada di Manjung pun ada masalah ni Pendek kata anak-anak hari ni Banyak yang bermasalah macam ni Apa lagi yang tak ada Nak handphone mak bagi Nak duit mak bagi Nak jin mak bagi Nak duduk di asrama mak bagi Nak motor mak bagi Yang mak minta satu ya Mak minta yang belajar Anak minta daripada mak sepuluh Nak Peminta tak ada orang beli komputer mak. Ni ada PC pen ni duk ada mak. Mak nak buat dua duit beli laptop, beli komputer. beli komputer beli dihantar hantar. Pak fikir komputer, oi oi jauh ya, fikir. Anak nak. Mak susah nak bas, payah mak eh. Kalau ada kereta, bijik motor sini. Biji. Pak pi beli motor. Motor Cat Pedang, orang beli Cat Keris dia pedang dia hantar anak nak apa kita tuan anak kata mak payah aduk asrama mak air eh. payah gad marah hari tu cek bali lambat pun gad jegi matang kalau boleh sewa rumah mak ayah eh. mak bagi sewa mak. apa lagi anak-anak cakap apa mak payah komputer mak payah nak usung kalau boleh mak beli ipad lagi senang mak senang ambil gambar mak beli ipad semua air dia beli semua lah. semua permintaan anak mak tunaikan satunya permintaan mak Belajar rajin-rajin. Yang tu anak tak tunaikan. Inilah nama dia anak derhaka. Bukan? Mak suruh belajar, mak bukan suruh cinta. Mak bukan suruh hampir si, ham cinta. Mak suruh ham belajar. Mak, mak faham tak perasaan kita? Ha, ini masalah dia. Dah kita cinta, apa nak buat? Itu yang satu budak laki-laki, budak perempuan datang jumpa saya. Ustaz, boleh tak cakap pada ceramah nanti sebab mak saya akan datang ceramah Ustaz dia minatkan Ustaz jadi dia minat ceramah Ustaz jadi Ustaz, saya nak kahwin mak saya tak bagi, dia tak faham perasaan saya saya kata dah, mak tak bagi tak payahlah kahwin, mak tak bagi pergi belajar tapi Ustaz, kami takut terlanjur Ustaz kalau terlanjut, jangan jumpa kalau takut terlanjut, jangan ada power Jangan ada makwa, taklah, selanjur. Cuba tengok yang happy go lelaki tu. Dia nak selanjur dengan siapa? Pak Pakwa tak ada, makwa tak ada. Dia selanjur dengan buku. Tak pun, tambing. Contoh lah. Tak yang hidup selanjur. Dia paksa, orang cari boyfriend, orang cari girlfriend. tu ya jadi selanjur. Cuba datang ke sini, aku nak belajar. Bukan aku nak cari markah. Kita nak cari markah yang bagus. Maka taklah kita lawan mak bapak kita. Baik, kemudian. Dengan ini Islam mengajar manusia agar sentiasa menggembirakan mak bapak. Itulah makna syukur. Menggembirakan mak bapak lebih-lebih lagi ibu bapa dalam usia lanjut selagi tidak bercanggah dengan hukum syaraf dan syarat mengajar kita anak ni kerja dia mengembirakan hati mak, bapak gembirakan bagaimana nak gembirakan hati mak, bapak kalau senang sangat bawa pi. <tik> saya <tik> nak sebut ini pasal Elala Radio tak boleh sebut bawa pi pasaraya bawa pergi super market mak kok habis sama-sama mak nak apa-apa mak nak komplit, beli komplit apa susah? Muq kita ni tuan-tuan dia tak makan banyak. Mana ada muq makan banyak-banyak? Mana ada muq yang tu makan nasi 4 pinggan? Mana ada? Gigi pun tak ada. Ada mari ni dua batang makan kacang patah. Lah tak ada nak seringin nak makan apa dah. Bapa kita pun tak makan banyak melainkan yang belah tu raya. Yang tu saja yang makan banyak. Apa susah nak bela orang tua? ada orang tua ni nak jalan jauh-jauh tuan-tuan, nak jalan ke mana orang tua ni dia nak jalan habis kuat ke masjid dia nak jalan pi di kuliah dia nak jalan pi di surau dia tak ada, nak jalan pi Los Angeles tak payah habis kuat paling jauh dia nak jalan mak pi umrah bawa mak pi umrah tolak mak daripada ibu sampai ke LIA, naik ke terbang turun digital, bawa dia mak nak umrah mak cik tolak mak tolak daripada tanah naik teksi taksi bawa ke al haram tolak tawaf sa'i dah ambil dah selong gunting rambut cukur tadi talun maknif oi mata ada doa alhamdulillah lah nak tolak alhamdulillah lah. yang tu je mok yang moknya dia mengajak pergi ke denggol ni dia pun pening pala tu tahu nak terjun terjun tu pening penim muntah lah kumah hospital itu saja yang mengembirakan, apa lagi yang menggembirakan hati mak, yang menggembirakan hati mak balik ziarah balik tengok balik tengok dan bukan balik saja balik bawa lah benda tengok dia telefon selalu yang ketiganya, apa dia yang menggembirakan hati mak yang menggembirakan hati mak itu apabila anak itu jadi anak soleh Anak yang salihah, sejuk mati mak. Bila mak ni tengok anak tu hati, mak ni sejuk. Bila anak tu balik, anak semayang, anak bawa cucu-cucu pergi masjid, Isterinya bagus, anak ni semayang, anak ni baca Quran, Mak ni akan jadi sejuk hati. Balik sebab apa? Balik sebab nak buat kelurit tahlil untuk arwah suami yang baca doanya. Anak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kemok tu bangga. Tak kemok tu bangga tengok anak baca doa apa semua. La ilaha illallah baca doa. Abiak dia salah yang orang kampung kampung membalik, dia susul pinggan pasu pinggan, terak kuli pasu kuli, pasu periuk baru dia tidur. Mak ni rasa seronok. Silat-silat pagi besok mak, jom tengok kubuaya lama tak pi. Oh, mak ni tuan, tuan kalau dapat anak macam itu ajak pergi ziarah kubur mak yang dia telefon baliklah kubur ayah komentar udah lama tak nengok tak ilah kebetulisan ah, saya pergi dah jara kubur dulu ni, bawa anak-anak pergi ziarah kubur tengok kubur pak tengok kubur, kubur tu masa saya masuk tu dengan tentu perempuan dengan anak-anak dia masuk sekali kubur Baca Yasin buat tahlil saya pun nak balik. Perempuan ni tak jumpa lagi kubur mak pak dah. Saya kata kau tak jumpa lagi kau Tak tahu. Memang tak sivik. Saya kata pindahlah lah kau, bukan tak ada. Tok ada rasa gelap sini aku cari tempat cerah sikit. Tuan-tuan takkan kita nak anak kita macam itu kubur sendiri pun tak tahu lah. Kita kau baca bacalah sama mana pun niat sampai baca hasan apa pun ni seorang pun baca belah. Niak tu ni bagi kat mu aku tak tahu sama no nak umbok. Baik, kemudian yang keempat kata dia jangan bersikap kasar pada mak. Tadi Cik Zainudin daripada Paris ke mana telefon tadi. Dia kata isteri dia ni mak bapak mertua dia ni sakit macam mana. Kaki untuk kena potong lah tapi duk nak keluar rumah nak sil minum teh tarik. Tak kena teh tarik tak boleh. Yang kaki ni tak ada lah. Ini hmm, dekat yang saya terkena kat ketua kampung waktu itu. Ketua kampung habis ceramah, ketua kampung ni kata ustaz. Tu imam kan ketua kampung, tu imam. Tu imam habaq dekat saya, dia kata ustaz, tu ketua kampung kami. Oh, tahu saya kenal, saya kenal kata kamu saya kenal, ustaz tu, kaki tipu saya kata tu Haji baru kita habis ceramah apa, ngumpak orang saya tak ngumpak ustaz, memang kaki tipu, dah kaki palsu dia pake kaki tipu lah subhanallah saya ingatkan dia ngumpak kat ketua kampung apa ketua kampung ni kaki tak takda, tu pakai kaki palsu nama dia kaki tipu bapak dia kat ah, ni suami dia kata ustaz bini saya ni, ni marahlah bapak dia marah bapak dia sebab bapaknya minum air tarik suda kencing mane macam mana ceritanya ustaz tak ada sengkin dia nak keluar juga pergi minum macam mana adakah bini saya ni dah sebab itu tuan-tuan di sini Allah Taala sebut kena sabar hmm. jangan sampai dalam kita dalam ki nak jaga dia timbul perasaan benci saya nak abak pada tuan, tuan cara menjawab anak yang kata derhaka ni cara menjawab anak yang derhaka tuan-tuan tolong dengar betul-betul intonasi suara saya <coughs> mak ni pandi anak mak pandi anak, anak nama dia Aiman ok Aiman Aiman, nak panggil. Aiman, nak panggil. Aiman jawab, "Iya, mak." Satu. Aiman, "Apa?" "Oh, nampak." Dua-dua menjawab. Aiman, "Iya, mak." Aiman, "Iya." Dua-dua menjawab, tapi intonasinya berbeza. Jawapan anak tu, "Iya, mak." Itu jawapan yang betul tapi ada juga anak yang menjawab apa? iya bunyi di belakang tu apa? iya hmm. Aiman Aiman buat kerja juga anak perempuan kita dia kata empat nama dia Siti Siti basuh pingganti. Siti mak tak boleh kena ayur kuku cekam Siti basuh dia basuh juga tapi mulutnya mengomel kita basuh kalau pun nak basuh tu kalau kamu tu dah kahwin. Harga tu gitu kahwin dulu. Dia tu mak, mak mak dia paksa cik suruh basuh pinggan. Yang kakak dia dah kahwin mak tak suruh. Tak ke jelas muda Yang kakak lu dia duduk TV, tengok TV, suami duk tidur atas habis tengok TV. Yang anak perempuan tak kahwin suruh pinggan. Marahlah dia tu. Dia basuh pinggan tak tidur Lempuh, pinggan pula pinggang. Inilah yang dipanggil dalam Quran Inna Askar Al Aswat Lassau Tul Hamil suara yang paling busuk sekali, suara yang paling buruk sekali ialah suara yang mengomel anak bila mak suruh buat kerja tapi mulut popet popet popet popet abang, nunggu nak datang besok, hee datang pulak mau awak nak pun satu bola itu bodoh saya pun tak suka mau datang titik aku nak sangat lomong titik besok mau datang anak baik dia mau ya Allah mau dah kena tipu budak padahal dia dah pakat nak menyampai betik rumah kenapa tak seronok mak datang ini Mok bawa beg masuk, terus menantu tanya. Mok bila nak balik? Duduk pun belum dah tanya bila nak balik. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita masih ada Mok, kalau kita masih ada Bapak, biar Mok duduk dengan kita, biar Bapak duduk dengan kita. Abang jangan bela, Abang. Saya nak ambil pahala pada Mok. Abang kata, kamu jangan berkata-kata. Kamu seorang nak dapat pahala. Aku pun nak juga bila Mok. Kak Long kata komeng, kata buat apa bila lah, bela, Kak Long Mana boleh Kak Long je bela, Acik pun nak juga. Acik malam-malam Acik tak ada kerja 4 times, malam Acik boleh bela mak. Tuan-tuan pernah dengar, dialog? elok ni. Eh. Berebok nak bela mak, ada pernah dengar. Yang banyaknya berebok tak nak bela. Alam, bela lah mak pula. Takkan Acik je bela, Acik. Dah lah, kaji kecil. malam Acik kena bela pasal malam. Alun dah belah, alun dah tua Kamu tahu tak? Aku ni alun kamu tahu? Bukan ada dua orang Kerja aku ni kecut utang oh. Macam mana aku nak belah mak? Aku ni alun Duh, no, berkata kajuh tu Tuan Akhirnya mak datang ke Baraka Dia ucapkan kahwin ni belah Apa kena-kena saya pula nak belahnya dah, jadi jangan bersikap kasar dengan ma, termasuklah bersikap kasar nanti kita belajar gigi masar dekat ma pun tak boleh kanci gigi dekat ma pun tak boleh waktu hmm. tak gigi bukan kata untuk ma, akak-akak kanci gigi untuk suami pun tak boleh abang, jom beli baju tak nak ada, tak ada kan dah beli baju raya baru ni ni yang opo cantik bang. tak nak, dia tak ada tak bunyi tapi tak bunyi tu rasa kalau nak marah kecik gigi tak ke bunyi wow. mana nak orangkan cing gigi je tak ada dah kham nak kham nak gigi antunikan baik kancing gigi dengan mak tak boleh jegi mata dengan mak pun tak boleh termasuklah yang Allah kata wala taqul mauf jangan kamu cakap pada mak kamu ya ih ih tak boleh mana ada makna ini? Ufin. mana ada makna? Ufin tidak ada makna. Bayangkan kalau tidak ada makna pun sudah dianggap derhaka. Bayangkan perkataan yang kita cakap yang ada makna. Bertambah-tambah derhaka. Termasuklah anak tidak boleh panggil mak dia orang tua. Jangan sesekali tuan-tuan panggil mak kita orang tua, bapak kita orang tua. Siapa jadi? Siapa apa orang tua aku orang tua mana dia rumah orang tua atasik lah dia rumah orang, orang tua tua dekat lah. dekat kamu sini lah eh, orang tua aku mak pak aku sebutlah mak pak saya ini mak saya, ini bapa saya pasal apa yang kita nak sebut orang tua tak hormat tu orang tua aku dah ada rumah lah kacau, kacau putih dia mak kita ada anak yang tidak mau mengaku mak sebab dia dah berjaya. Malu nak mengaku bapak, malu nak mengaku mak sebab dia dah berjaya. Sedangkan dia lupa yang dia berjaya itu datangnya daripada titik peluh seorang mak, seorang ayah. Ini, tuan, tuan dipanggil sebagai tingkah laku yang kasar pada mak, bapak. Saya nak abad pada tuan-tuan, cukup lah anak tu fikir adakah. Anak ni duduk di Ipoh makan nasi berah panjang makan nasi berah pendek makan nasi hebat laut pun hebat mak dia di kampung berah tinggal satu kepul satu tin susu ya. anak tak ambil hantar duit anak tak ambil hantar berah kalau ada mak dia cukup lah anak tadi dah dikira sebagai delhaka tu tuan-tuan yang mana ada mak tolong kaji tengok ni dah, dah, dah habis mak Beli tak taat berderah dek mak beli perabot tipu dek mak beli baju pakai dek bapak tipu bapak eh, tipu mak Ini sultan yang dikatakan anak derhaka baik kita tengok dalil-dalil daripada Quran yang pertama surah al-Isra ayat 23 wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan hanya semata-mata kerana Allah. Lepas perintah suruh sembah Allah, datang pula perintah suruh berbuat baik pada mak bapa. Subhanallah. Subhanallah tuan-tuan, pemenang, pemenang pingat emas lelaki, pemenang pingat perak conggui, pemenang pingat gangsa Simon Song contohnya hey, kira hebat tau, oh, Wei kan tak nombor dua seletak lintan, cungwek mana ada masuk icuk sugiarto apa semua tak masuk rasyid sidik tak masuk misbun tak masuk, wong pengsun tak masuk yang masuknya lintan yang masuknya cungwek kira hebat lah dua ni, tiga-tiga ni boleh di atas pentas masuk dalam gambar, ambil bunga tu, piala tu tu Kalung mah je tu, kalung perak je tu. Menunjukkan nombor dua, nombor satu ni hebat. Nombor satu hebat, nombor dua pun hebat. Nombor satu Allah kata, sujud pada Allah semata-mata ikhlas kerana Tuhan. Lepas Allah kata, sujud Allah semata-mata kerana Allah. Allah kata, tolong buat baik dengan mak bapak. Tolong buat baik dengan mak bapak. Bukan mak saja, bapak. Ada orang yang duduk lebih mak dengan bapak dia tak seduli yang mak tu pun anak tak balik teriak tak balik raya ni menangis mak duk tepi tangan duk tengok ke anak jalan raya nak pergi tak balik lagi apa tak balik raya pun teriak padanya mak tu pun tiba-tiba anak balik balik juga kau pagi-pagi raya ni dah bagi duit raya kat mak kau dah bayar hutang tipik eng. Dah bayar mak ni nak takut. Bagi duit raya kat mak, pak duk keliling. Haih. Takkan mak saya. Bapak nak dapat. Banyak orang yang sikit-sikit mak. Bapak pun kena buat. ada dua hadis. Satu nabi kata al jannatu tahta aqdamil ummaha. Syurga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu satu hadis ada lagi satu hadis Nabi kata nak masuk syurga tu pintunya ialah bapa. jangan tuan-tuan kata bila bela mak bila bela mak syurga dah ada satu lagi syarat bapak pula banyak kes yang berlaku bapak dia menikah lain tak umur 60 mak umur 50 mak telefon pih e balik ke kenapa mak? mak sakit mak lupa sudah sakit kenapa mak balik ke baliklah pelang kabut ruang roh dengan letul tak bayar tol tuan dia masuk semasa dulu dia pelang lah mak telepon kenapa mak bapak kamu, bapa kamu dah kahwin lagi dia tipunya mak dah 5 tahun dia kahwin tak ada dia pada mak lah tu kamu. Astagfirullahalazim. Dia bukan buat jahat maklum dia menikah baru. Tu bukan tak laru dah dah 5 tahun. Dia bukan buat jahat, dia tak menyamun, dia tak berompak, dia cuma menikah baru. Anak-anak tadi, bapak, balik bapak. Ni benda-benda motor bapak ni tak padan ngan tua. Motor buruk tapi ada hati nak isteri buat baru. Bapak tak ada kesian kepada mak Mak macam ni dah bela bapak dah daripada kami kecil sampai kami besar Mak bela kami Mak jaga bapak Kenapa bapak orang tak ada kesian kepada mak Dia boycottnya bapak lah tuan Adakah kita rasa kita ni boleh masuk syurga Aku belah mak aku tak kira aku melawan bapak aku Bapak aku nikah ni Dia Serang pula mak muda Mak muda terkejut perut tak maaf lah makcik. makcik, makcik tak tahu makcik tak tahu, macam masa pak apa nikah dengan makcik, makcik tak tahu dia dah nikah 4 hari nikah, baru dia anak, dia dah nikah bergaduh lagi teruk, nampak bapak tipu makcik, tipu mak dia makci hamur sungguh pada mak pak dia, pak ni kecik hati kecik hati tuan-tuan pergi cari batu belah sudah nanyi kat batu lah belah batu, tangkup hai lah belah hai lah batu mai laku lah anak aku tak mau ke aku kenapa kita nak jadi emosi tak tentu hala tenang kan moh Ma. mah ayah dah kawin moh Ma. kamu macam buat gaduh mulik kan ni salah ni tenang kan moh kita tenang kan moh ayah dah kawin moh Ma. malu je moh Ma. biar lah, moh biar aku kata kan tak selama lima tahun ayah kahwin mak. Ada tak dia tak balik? cik malam dia balik tu je mak yang kan bila dia kahwin. Kalau selama lima tahun nafkah mak tak berkurang, malam pun tak berkurang. Maknanya makcik baru tu mak dah banyak kurban untuk mak. Patutnya mak ucap terima kasih tu makcik. Dia tak tuntut hak dia, dia tak tuntut malam dia, dia tak tuntuk pun. Mak pergi umrah dalam lima tahun ni seingat saya dua kali bapak bawah Ada bapak nak pergi seorang-seorang umrah? Ada? Tak ada semua dengan mak Maknanya dia pergi dengan mak je dengan mak cik tak pergi ni Tapi mak ingat Lepas dia pergi Amerika seorang mudah, mudah. Dia tu untuk cuba kita tenangkan dia Bukan kita jadi musuh Ada kes pak dia tak nikah masa mak dia hidup Mak dia mati pak dia nikah baru yang ni saya jumpa tuan-tuan. Bila pak dia nikah baru, segala pinggan mangkuk yang dibeli zaman mak dia hidup, anak ambil. Kain baju mak, anak ambil. Akhirnya bapak dia sepaksa benar bina rumah kecil, tepi rumah besar. Sebab dia kata, pak rumah ni rumah pak dengan arwah mak. Makcik tak layak duduk rumah ni. Sampai mati tuan-tuan, anak-anak tak ziarah mak pak ni. Pak dia tu tak ziarah, sampai mati baru ziarah, dia harus Masa hidup pak dia menikah dengan makcik ni. Makcik inilah yang bela pak dia. Pak. Makcik inilah yang suap makanan sebab pak dia accident tu. Dud tunggu dia di hospital. Anak tak dearah. Sebab marah, bapak ni kahwin baru bimbang makcik ni ambil harta. Adakah kita rasa kita boleh masuk syurga? Kita layan bapak kita macam itu? jangan hanya kita ingat nak masuk syurga ni layan mak saja bapa pun, sebab tu Allah sebut wabil walidain, kedua mak bapa dia tak sebut mak saja, dia tak sebut bapa saja dia sebut dua-dua baik, kemudian Allah kata dan jika kedua-duanya <coughs> telah tua <coughs> Au ataupun kedua-duanya sampai tua Maka hendaklah kamu jaga dan berada dalam jagaan dan peliharaan kamu maka janganlah kamu berkata kepada mereka wala taqullahuma uff jangan kamu berkata perkataan uff sekalipun wala tanharhuma jangan kamu sergah mereka waqul lahum ma qawlan karima sebaliknya kamu cakaplah kepada mereka dengan perkataan yang sopan dan hantun Baik di sini, perintah Allah mula-mula apa? Allah kata nombor satu, sembah Allah lillahi ta'ala. Jangan niat sembah Allah benda lain. Kenapa kamu semayang? Saya semayang tak sebab nak menghitamkan diri. Itu yang saya tenis kat kapak. Allah tak bagi pahala. Kenapa kamu semayang? Saya semayang sebab pak mertua saya datang. Kalau saya tak semayang pak mertua maka. Ah, ha, yang dia aku ada juga pak bertuan datang baru pakai baju melayu sibuk nak pergi semayang masjid keluar-keluar pada pilih isteri panggil balik abang kau tak pakai kan? pakai baju saja, terlupa dia biasa pakai seluar pendek si berikhan panggil abang tidak malu pula apa? rupanya pak siap tunggu depan pintu pagar nak pergi semayang maghrib sekali bye isteri dengan mak baru bye-bye lelaki masing-masing Mak sukolah bila pak hang mai rumah hang. Pak hang ayanglah. Dok di rumah kan mayang pak hang. Mai rumah hang dah sejuk kat din gamak kut. Anak dia kata abadim jangan tu mak oi, eh. pak mai baru dia sembahyang. Kalau pak tak mai mak tak mai tobatlah hum tak sembahyang. Rupa-rupanya dua-dua tak sembahyang. Seorang pelakon utama, seorang pelakon tambahan di samping jadi kita kena buat nombor satu, semayang kerana Allah, kuasa kerana Allah, semua kena Allah. Allah pesan. Tetapi cuba tuan tengok, pesanan untuk mak bapak ada empat. Pesanan untuk Tuhan satu. Sembahlah Allah semata-mata kerana Allah. Tetapi untuk mak, pak, cuba tengok. Allah kata, berbuat baiklah kamu pada mak bapak. Satu. Nombor dua, Allah kata, bila sampai tua... Kamu kena belah. Nombor tiga, jangan kamu bercakap kasak dengan mereka. Jangan sergah. Nombor empat, Allah kata, cakaplah perkataan yang sopan dengan mak. Untuk Allah sendiri Allah kata, sujudlah semata-mata ikhlas pada Allah. Tetapi untuk mak apa Allah pesan pas. Allah pesan yang pertama apa? Jaga mereka berbuat baiklah dengan mereka. Contoh, kalau kita belajar kitab, kalau kita belajar kitab, belajar adab-adab mengaji ni kerusi ni kerusi ustaz. Kerusi ustaz, adabnya anak murid tak boleh duduk. Ni ustaz tak sampai lagi anak murid duduk atas kerusi. Buat-buat belakon macam ustaz. Kawan-kawan pekak dengar ha ha ha. Guru ni tak dapat tak anak murid ni tak dapat berkat. Sebab itu Imam Syafi'i bila dia tidur malam, kaki dia tak lunjur ke rumah Imam Malik sebab hormat Imam Malik, kaki dia lunju ke tempat lain. Pada tahap macam itu tuan, tuan, hormat pada guru. Kita hari ni bila mengaji boleh duk ketik siku depan guru ni apa ketik buku-buku pula dengan giri ada tuan-tuan hak -tuan, jenis tu pergi ketik pak-pak-pak-pak depan guru tu nama dia tak ada hadap jaga-jaga tuan-tuan tak sampai berkat itu dengan guru dengan mak bapak berkali-kali ganda lagi jangan duduk di tempat bapak duduk nak pakai segalanya pak pun tak mau? Ha, pakai sejadah tu ayah punya sejadah harus dengan pakai Orang dulu-dulu jaga Sekarang ni Bukan kata sejadah pak dia pakai Dengan-dengan pak dia boleh dia panggil haram sejadah Haram sejadah punya pak Sampai tahap macam itu Bila nak dapat jadi berkat Yang keduanya Adab kita dengan bapak ni apa Berbuat baik dengan dia tu apa Jangan makan selagi mana Mak bapak belum makan Mak lah pak mak Tunggu ayah yang balik Ayah kata dekatlah, satu simpang lagi lah Satu simpang lagi lah Dia duduk di mana? Dia duduk di manjir Itu ayah tanpa simpang pulai Satu simpang lagi tak dekat lah, sama Mak weh jauh simpang pulai itu mak weh Bukannya dekat, kalau simpang manjir tak apa Jadi mak pun ayah dia, abang Boleh makan lah, anak lapang lah Haa, suami kata makan tu nama dia Ehsan Ehsan tu Nah Bapak pun kenalah fikir anak juga Anak minum nangis malam Pukul 2 pagi anak nangis Mok pun celik mata Tengok anak ni nampak susu Tidak balik Tidak tu selak baju Mata tu mmm. Tiba-tiba pak pun nangis mmm. Pihak orang tu nak susu Kalau ikut hukum Kena bagi kat pak tu suami tu sabar kat adik nak, belum adik tu nak pergi ke dapur baca susu kat pak. Tapi pak ni kena ada satu sifat nama dia sifat ihsan. Hang susulah dulu anak ha? tak apalah abang pi baca sendiri. Tu nama dia Ehsan berbuat baik. Dengan mak bapak pun macam itu nama dia Ehsan Ehsan Abang Jom kita pi ni kita pi juhu ledolak depa rasmi dah jom tak boleh ya hoy. Sabtu Ahad ni mak panggil ayah panggil suruh balik katanya nak bincang masalah adik nak nikah abang ni ramai lagi baik abadin ada abang ngah dah abang adik Abdul Syuhri ya, abang sibuk saya pak ialah dah mak panggil pak panggil kena balik abang memang Seki Mu Abang, Seki Mu Abang Lego Land tak nak muka abang eh. Kali ni nak pergi pun Mu Abang balik Tak boleh balik, tak boleh Kena pergi balik juga Yalah dia ada mu Yalah Han dah Lego Land <laughs> Lego Land tu hang boleh pergi Bila Dila pun Kalau hang tak balik, hang pergi Lego Land, sampai kat Melaka, orang telefon, Man Hang tak benar, man. Ni nak pergi dekat Melaka ni nak pergi Johor. Ni mak-mak jatuh tangga ni pecah kepala ni. Ha, tak benar sah. Ni nak cakap ke isteri ni kita pergi Legoland. Okey, baliklah bang mak jatuh tangga. Ha, mesti dikit ni mak sini, sini mak Legoland kalah hijau ni. Patut apa nak patah balik? Tak perlu lah, tak benar. Ni belancung ke apalah. Ini untuk mak buat baik dengan pak balik baliklah kampung dah mak panggil kita pun sampai kampung cancel pinjuh sampai-sampai di kampung adik-beradik kata lah mana tak ada mak pergi mana tak tahu mana tak ada mak pergi legong lain yang 4 asabarakat lah, inilah nama ada contoh keluarga misalnya keluarga nak puluh sembilan dia panggil orang balik dia berjalan pulak dah ni yang kata berbuat ihsan apa apapun pun diutamakan apa apapun pun bapak diutamakan itu nama dia ihsan berbuat baik nombor dua Allah pesan apa bila dah tua tolonglah muda-muda tak tahu tu kan? muda-muda ni sihat umur 48 duk main netball sihat umur 56 main tai chi Umur lima puluh lapan, pocong-pocong. Tapi enam puluh lapan nak main apa lah. Umur tujuh puluh nak main apa lah. Masa itulah anak kena belah. Allah perintah. Allah perintah. Kenali ibu bapa, doakanlah sejam terang. Kita anak harus membela Apabila sudah dewasa Jangan biarkan mereka Sia-sia di hari tua Kecewa hidup dan merana kerana perbuatan anak berhaka. Kena belak bila tuak. Bukan berbiak. Ada orang bapak duduk seorang-seorang di kampung. Anak-anak tak belak. Ustaz, bukan kita tak ajak Ustaz. Kita dah ajak. Mak kata dia sayang ke kambing. Kalau begitu, semeleng kambing. Dia Bila tak, tak ada kambing, dia nak buat apa lagi? Mak saya sayang ustaz rumah pusaka bapak dia kalau boleh dia nak mati di situ. Kalau itu pindahkan rumah tu pergi ke Kuala Lumpur. Mak. Tuan tuan, kalau tuan tuan nak ajak mak tuan tuan pindah ke Kuala Lumpur, senanglah. Orang tu bukan nak pergi rumah anak. Senang lagi cakap. Mak. Tengoklah boh. Kau uju kampung tu malam kena نور minyak mak. Oh ustaz, cakap macam tu iya tu apa ha, ada pangkatnya muka gak hama oi dengan minyak tu yang kami balik malam ni juga takut mak pula kena pun naklah mugel lah, baju kui ku kamu pula diteleh kena susah tentu ah ha? cuma kita ni nak ada atau tak nak aje kadang-kadang bila mak cakai aku tak nak lah duduk komen tak ada pijak tanah letih aku pijak bujuk langit rasa rumah flat pijak tanah benda apa mak tak boleh duduk, mak nak tanam cabai nak bela ayam jadi ada anak bila mak cakap macam itu yes, mak tak nak duduk bila orang tanya, eh kamu tak boleh mak kamu ke dia hajak, dia tak nak payah orang turut ni, pada hajak sekali je mak je mak kita pindah pelumpuri, tak nak aku hari tu mak dah sekali, lih rosak naik tangga, letih aku tapi kita tak cinta pun sekarang tak ada lih lah mak tak ada ni dah semua pakai tali tu mak dulu tenang sekarang ni mak ni tak ada berebok dah masing-masing rumah dah pakai tali je mak tapi kita tak cakap kita cuba pegang cakap mak jom duduk dengan kita ih aku tak nak duduk di kampung aku nak pergi dengan saka azim maka bila anak cakap mak cakap macam itu anak terus pegang sampai dah 20 tahun kamu tak ajak kamu mak kamu duduk dengan kamu dia? dia tak nak, bila? 20 tahun dulu masa itu mak tengah sehat kamu sakit lutut. Mak telefon ni sakit tu. Mak, mak sihat mak. Itu aku semalam semayah aku rebah. Ha, oh, mak terus mak tak tak kecocok doktor, tak pergi kecocok sorok-sorok tu kecok. Eh, tak nak lah Kecocok tu sok langsung tak dia jalan di kaki dia. Lah. Patutnya tuan awal lagi. Tengok lututnya apa salah Bukan dekat telefon untuk ketua dia. Ini pengerusi JKKK je. Tuan tengok mak saya sekejap, itu mak kita bukan mak pengerusi JKKK. Baik, yang ketiga, pesan Allah pada kita, jangan cakap ah. Jangan cakap uh, jangan cakap ah, jangan cakap, ah. Jangan cakap uh. Benda yang membantah mak jangan. Melainkan kalau benda itu, benda yang tak betul. Tapi kalau benda betul, jangan cakap uh. Dan yang keempat, dia kata, bercakap dengan perkataan yang mulia. Saya mana kata dah, jangan panggil orang tua. Jangan panggil mak dengan nama pada mak. Jangan panggil mak dengan nama. Mak kita nama Maimunah. Kita panggil Munah. Oh, Encik Muna, baliklah. Mak duduk nyimbang. Mak ni ahli bersyarat tingkap duduk nyembaw, mak jerat-jerat kita buat gurau-gurau oh Cik Munah, baliklah Cik Munah kata, eh minta ma'ala anak aku dah panggil aku dah derhaka anak ni, paksa panggil mak dia Cik Munah yang ketiga, anak ni boleh dikatakan derhaka bila dia menyebabkan orang maki mak dia menyebabkan orang maki mak dia contoh cerita labu-labi dok Ber berbob -ber -ber, manisah dia si Ramli ambil kertas ambil kertas dua dia letak di tanah ini kepala bapak aku ni kepala bapak kamu kalau kamu berani kamu pijak kepala bapak aku tuan, tuan sesiapa yang maki mak orang maka orang tu pula maki mak kita kita dikira memaki mak kita sebab itu bila kita bergaduh dengan orang bila kita tak setuju dengan orang jangan sebut mak bapak dia oi anak penyamun dia panggil kita pula haa anak penyamun kita telah memanggil mak kita penyamun sebab itu bila kita tak puas hati dengan orang jangan sebut nama mak dia jangan sebut nama bapak dia jangan sebut keturunan dia bila kita sebut dan kita hena keturunan dia Bila kita hena keturunan dia Dia hena mak bapak kita Dia hena mak bapak keturunan kita Kita dah dikira anak terhadgar Jaga-jaga tuan-tuan ya, Jangan sekali-kali kita hena mak bapak orang Bila Allah menerangkan keras keimanan dengan Allah sahaja yang layak dijadikan Tuhan Tiada sekutu baginya dan menggesa dan mengesa dalam ibadat maka tangga kedua selepas tauhid selepas tauhid tangga keduanya ialah berbuat baik kepada mak bapak kedudukannya nombor dua subhanallah ya kedudukan nombor dua sebab itu saya tuan-tuan saya saya sangat-sangat tak suka secara pribadinya Kalau anak kita ni kita duk panggil mak bapak kita mai tolong bela Secara peribadi saya tak suka. Kita ada tujuh beradik. Kita ada tujuh beradik. Mak kita bela kita daripada abang sulung sampai kita. Daripada yang sulung ni mak tak pernah rasa lega. Tak pernah rasa lega. Sesakat so -so kata akad nikah aja susah terus. Abis aja akad nikah mulalah mak kita jadi penat. Pergi rumah mak mertua pula semua duk tengok menantu pandai masak menantu tidur Ipah di sini tengok menantu kat rumah ni malah dia duk main putung sebab buat racik letihlah tak to nak habaq tidur pula dia rehat lepas tu mabuk buka minum arak muntah mengandung pula dah tak tak sampai sekarang nistan 2 tahun duk belau kita, duk menyusu kita, duk jaga kita Anak sulung Mai pula dah, mengandung pula lah Dalam duk mengandung ni, anak nombor 1 ni duk merah dah, merah Nak dukung lah, menyebay lah, manja lah Dalam duk mengandung ni Beranak pula, nomor 2 2 tahun beranak Mai pula, nomor 3 Tak pernahnya rehat Tiba-tiba, beda kita dah besar kita panggil mak boleh tolong anak kami tak ada siapa nak bela mak ni tengok fikir ni bukan saya marah, saya minta maaf kalau saya cakap ni tu kita marah, cuba fikirlah masa mak mengandung bolehkah dia baca Quran lama-lama masa mak kita bela kita, bolehkah dia sembahyang sunat banyak-banyak, masa mak kita ni, duduk bela kita, bapak kita duduk bela kita, masa kecik-kecik anak-anak ramai ni, boleh fikir panjang-panjang Zikir lama tak boleh, baca Qur'an lama-lama pun tak boleh. Anak ni memang duduk atas Qur'an. Bukan anak duduk atas riba, duduk atas Qur'an. Pergilah duk, mau nak baca Qur'an. Budak ni pun duk buat putih susu, tidur. Duk tengok mak baca Qur'an. Anak hak kecil pula dalam buai duk teriak. Sambil duk tanggup buai duk sambil duk baca Qur'an. Wal -as -innal Mana ada mak baca dengan khusyuk? mana ada dengan kusyuk tengok duduk balik ni kau hak sekolah Allah balik pula mak lapan dengan kain kekuk pergi dapuk mana sempat baca Quran lah, Mok? mana sempat pi mengaji mana ada sempat semayang sunat tak ada sempat tiba-tiba bila anak dah besar banyaklah masa dia boleh berzikir banyaklah masa dia untuk kodok banyaklah masa dia untuk baca Quran sepatutnya tiba-tiba anak menantu lombok cucu pulang bila masa dia nak kodok semayah bila masa dia nak kodok puasa bila masa dia nak tadah kitab bila masa dia nak berzikir, tak ada masa tapi ustaz ustaz ni nak kata saya pula saya, mak saya minta bela. pasal dia kata sunyi duduk di rumah, ada cucu orang, sonor susat je nak datang saya pula mak saya yang minta anak pula ialah dah minta lantai bagi lebar ustaz payah dah mak Mak bila kami tujuh beradik, boleh Kami takkan nak bela anak, anak kami seorang, tak boleh Tak apa, hujung minggu kami hantar Kita main Hujung minggu kita hantar Tak tahu, dah janji dah Ini hantar sama Allah yang punya oh, oh, oh. Tak apa, hujung minggu kita hantar Ini eh, benda faham, faham. dah faham sudah Setiap satu purnama Mestikah hantar anak engkau bermain dengan anak aku oh, oh, oh, oh. Dapat harta ya kampung apa -apa? cerita pening lalas baik kemudian dalam Al-Quran terdapat lima kali menyebut perkataan ihsan <tuh -tuh> bila disebut berbuat baik ialah melakukan sesuatu dengan menggembirakan sama ada rohani atau jasmani tuan-tuan apa makna ihsan ihsan maknanya berbuat baik apa makna berbuat baik berbuat baik maknanya ialah Menggembirakan Dengan perasaan Atau dengan tubuh badan. Mak sakit kepala Sakit sangat Pecik Kita pun pecik Mak mana dah tahu ubat Dah tak lega Mak darah tinggi Mak kan lebih pecik Aku tahu kamu malas Bagilah takut darah tinggi Takut urat-urat putih Takut tu seorang tekan-tekan kuat-kuat urut pernah-pelari minyak oh. urut uh. mak angin ada orang urut tuan anak kita lari dia urut isteri kita anak kita kecil, lari anak Tok Bidal tu urut punya kuat urut oh. anak ni lari, orang kaki takut kenapa lari, orang tu masuk air, tu. bukan masuk air tu, masuk air ni Umuk mengadu, tunggamuh tangan mu dengan apa buruk. Ambil lah uruk. Binanya uruk. Ini tidak uruk, tekan yang kuku tu lubang tangan mu. Tak payahlah kamu nak bunuh aku. Cumbalah uruk dengan kasih saya. Mak. Uruk nak uruk bapak kita. Basuh bior mak, basuh bapak bapak dah lembut. Ini anak nak basuh bior mak. Dipakai itu, tu. Mas. Tak. Saru muka. Saru lagi. Mudah macam nes rupa kamu ni. Mana ada mak basuh dera anak pakai topi? Tak ada tuan-tuan. Sebahagian Allah. basuh kaki tu ada. Saya pun bantu rumah saya dulu. Laki-laki tuan. Dia pergi. Dia datang rumah saya. Bila isteri saya mengajak. Baru dia datang jake dia pun laki-laki bantu rumah dia tak ambil perempuan Oh, rumah jelis kalau kaya dia tu sebab tu aku bantu rumah basuh biar orang saya dengan kaki kan? dia suruh jake aku astagfirullahaladzim Allah kassim bawa jamanah ni kalau dia ada abul-abin minta maaf dia pun tua lah tuan-tuan, mak kita mana ada buat macam itu sanggup tuan-tuan tapi anak ni tak sanggup buat tu yang saya kata, tadi dalam tahun tadi saya tak, tak cerita habis tentang Umar Al-Khattab Umar Al-Khattab ni dengan kawan-kawan dia berjalan jalan jalan jalan pergi tengah pasar, tengok satu perempuan bawa anak bapa dia naik kokkong bukan kingkong, kokkong jalan Ya mesti bawa anak kokong -kok orang tua. Saya ni Umar pergi. Umar tanya, "Hai, mak apa yang susah sangat ni kamu duk dukung orang tua ni apa hal?" Kata dia, "Ya, Amirul Mukminin, ini bapak saya, bapak saya ni dah nyanyuk. Kejadinya nak main, main tanah, main danau, kita dulu-dulu main danau, main tanah Kadang-kadang dia nak minum, kadang-kadang dia nak makan. Kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia menjerit Kadang-kadang dia berok kencing. Saya nak buat kerja susah. Lala dia ikat, pak dia ikat dengan kain, jalan ke mana-mana dengan senap macam itu. Kata Seri Naumah, wahai perempuan, ketahuilah kamu. Kalau macam ini kemulayan bapak kamu, syurga tempat kamu. Budak perempuan tadi kata apa? Wahai amiral mu'mini, jangan cakap syurga pada saya. Bapak saya ni, waktu saya kecil, dia bela. Waktu saya tak makan, dia cari makan Waktu saya tak mengaji, dia lah yang hantar saya belajar Waktu saya malam, dia yang dodoikan saya Waktu saya sakit, dia minta pada semua orang ubat untuk menyembuhkan saya sakit Sekarang, saya bela bapak saya Saya dukung bapak saya Saya bagi makan bapak saya Saya tidur dengan bapak saya tapi bila sakit, saya tanya dalam hati saya, bila lah orang tua ni nak lati? Itu perbezaan anak dengan mak bapak. Anak-anak kalau mak pak ni dah sakit nazam, tak tahu, asal tak ada harapan. Kalau nak mati sepak tu. Anak cakap macam itu. Mak pak kalau anak sakit, siang malam cari jalan. Kalau kata ambil buah pinggang, bagi buah pinggang ke anak. Mok ni kata kalau Mok boleh bagi kepala Mok ke, aku bagikah? Mok sanggup korban habis. Tapi budak ni kata dekat Seri Nur Umar, dalam hati aku duduk tanya, Bila Allah, untuk dia mati, tak larak nak belah. Itu perbezaan Mok dengan bapa, anak dengan bapak dia. Itu terfikir tengoknya, cerita yang berlaku dengan Seri Nur Umar tadi. Jadi maksud yang dikatakan Ihsan tadi ialah, Tolong berbuat baik, menggembirakan perasaannya. Assalamualaikum kita ni tuan -tuan. Kita nak kahwin, saya tengok banyak orang yang jumpa saya yang masalah dia dengan mak bapak dia dengan keluarga dia ialah masalah bila nak kahwin. Mak kecil hati, bapak kecil hati, anak kecil hati semua kecil hati. Saya nak habaq satu je. Ya. Kita nak kahwin ni, eh? kita nak bahagia. Dan kebahagiaan itu datang bila mak bapak reda itu saja yang. tapi tidakkah kita anak tidakkah kita ada hak langsung untuk memilih pasangan hidup ada hak memang anak ada hak untuk memilih pasangan hidup tetapi bukankah mengembirakan mak bapak itu adalah lebih baik itulah dipanggil sebagai pengorbanan pengorbanan bukan untuk korban, untuk kekasihnya duk ada tangga, rumah buruk duk atas tangga lelaki duk bawah atas perempuan duk cerita buat korban tuang bolehkah kakar hampakan padaku apakah yang dikatakan berkorban tu, buat dan yang boleh tuan putri, tapi bukan dengan kata-kata habis dengan apa tuang tu hmm. duk cerita tuan-tuan duk mengorak putri pa tu nak bawa balik ke belakang jahat oh tua, tuan-tuan colek nak ada orang tuan-tuan berkorban bukan untuk kekasih dia saya abang dulu tuan-tuan ada banyak yang untuk kekasih berkorban dulu untuk mak kita wali-wali dan ya pada mak kamu seti memang bercinta pada kamu tapi cinta aku pada mu aku lebih daripada kamu. Boleh buat korban itu. Korban macam itu hanya aduka dengan Taruna. Bila bila Taruna balik daripada perang, lawan lanun, aduka duduk pegang pedang. Loden ah matanya degak piorombe. Belum aman lagi kah semerah tadi aduka. Semerah tadi telah aman. Tetapi jiwaku yang tidak aman. Kenapa adukah? Apa yang telah berlaku pada kau? Aku telah melakukan dosa yang besar. Dosa yang besar? Apa maksudmu adukah? Aku telah berzina. Ten-ten-ten. Berzina. Dengan siapa adukah? Dengan darah. Ten-ten-ten. Lagi terkejut. Dengan darah aduka. adukah kenapakah kau lakukan perkara itu adukah kalaulah kau sekat inginkan darah aku rela menyerahkan dia kepada kau kerana aku sayangkan kau lebih dari aku sayangkan darah nampak aku sayangkan kau lebih dari aku sayangkan darah aduka. tukar balik aku sayangkan mahu aku lebih daripada kau boleh, dan tak cakap begitu ha, betulnya gitu. Siti, nampaknya kita, cinta kita terhalang. Jomlah kita lari ke Lombok. Jawab, Abang Man, memang Siti sayakan pada Man. Tapi Siti sayakan pada Mak lebih daripada Abang Man. Saya minta maaf. Itulah korban untuk Mak dulu. Ini tidak. Ditanam pinang rapat-rapat, puyuk tak berlari, senang berlari, lapar lah. Ku pinang-pinang tak dapat, ku pujuk-pujuk, bawa kat sum lari. Astaghfirullahaladzim. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Cakap. Itu dia kena letak dia dia. Bila dah kahwin, baru tukar cerita. Ni perlu kahwin ni, ambil ni dulu. Aku sayang pada mak aku lebih daripada kamu. Aku sanggup korban pada bapak aku lebih daripada kamu. Minta maaf sangat-sangat. Satu. Yang kedua. Kita kena cakap. Bila nak kahwin ni kita kena cakap. Siti. Memang aku sayang pada kamu. Dan sayang aku pada kamu ni. Aku tak nak kamu hidup susah. Itu makna sayang. Sayangnya ni apa makna? Ni esay tu Sayang lah tu. Tak nak kamu hidup susah. Apa maksud? Apa maksud awak? Nama boyfriend ni eh? awak mustar. Apa maksud awak? Maksud aku ialah cinta kita mak tak suka. Mak tak suka kita kahwin. Aku boleh kahwin dengan kamu. Tapi kalau kamu kahwin dengan aku mak aku tak suka dengan kamu kamu tak bahagia. Nanti balik ke rumah, mak marah Dapat anak Mak tak peduli Balik kampung, mak tak layan Jadi aku tak nak Kamu hidup susah Kalau aku kawin dengan kamu Mak aku ni Adik beranjut pergi bertanggung perak Bila jadi macam tu akan jadi susah Biarlah kita tak kahwin Asalkan kamu Bahagia, itu maknanya cinta cinta tidak semestinya berakhir dengan perkahwinan cinta maknanya kita nak orang yang kita sayang duduk dengan orang yang boleh membahagiakan dia kalau saya budak kampung duit tak ada buat apa saya nikah duit tak ada aku budak kampung kulikulik sahaja Rumah pun tak ada. Ada pun bapak punya. Kenapa buat apa? Kalau orang kahwin dengan aku, orang tak bahagia. Perlah kahwin dengan cikgu. Cikgu tu ada gaji tetap. Ada bonus. Bila belan dewa, bila minggu lepas. <gulah> Baik firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaikinya baik, perintah menyuruh anak supaya berbuat baik kepada umat bapak kenapa? ibu bapa bersusah payah membelah dan memeliharanya dengan menumpah kasih sayang serta berusaha memberi kesenangan dan menghindari daripada bahaya Maka si anak kebaikan dibalas dengan kebaikan malah berbakti kepada keduanya lebih daripada pemberiannya pada anak. Mak bapak dah korban. InsyaAllah tuan-tuan, oi korban sungguh-sungguh. Semua di sini ni pernah jadi mak. Dua-tiga orang je belum pernah jadi mak. Nabilah ni belum lagi. Ni kan? Tak lama lagi dia lah kot. Cintaku untuk Nabilah kan? tuan-tuan ya, belum dapat lagi pengalaman jadi muak, kita pun tak pernah jadi muak, jadi pak kita tak tahu lagi perasaan rasa macam mana mengandung kita pun, tak tahu kita laki-laki, kita cuma memengandungkan yang mengandungnya isteri kita tak rasa tuan-tuan cuba tuan-tuan, timbang dekat timbang, berhat 89 kilo berat kita 89 kilo 89 kilo bersamaan dengan berapa tunggas eh, berat pun sampai. terang perasaanlah kita ada usung 3 tunggas dia tak terasa rumah isteri tu subhanallah jalan melalui jalan tu yang kadang-kadang kita heran isteri-isteri <tuh> yang melalui nak check pokok ni nanti tak masuk bilik. Nanti turun motor, suruh turun motor. Ha cepat cepat cepat cabut helmet pun dah razak. Ha siap dah pagi. Apa salahnya si pak motor buka helmet dua-dua orang masuk tunggu doktor. Nak buat pemeriksaan bulanan apa salah. Baca buku tu panduan ibu mengandung. Pecah. Bukilah. Mestilahnya ni siapa ada yang mengandung ni? Dua-dua orang Tengok perut sama-sama, kita kata dia. Jaga dengan mulutnya. Bagilah semangat kemampuan. Isteri kita tak mengandung anak kita. Dia nak nak bangun tak larak. Kita bangun lu kita usul dia. Aduh, siap isteri abang. Tak larak, eh. Kalau abang boleh mengandung, tak mengandung. Cakap lembohong. <coughs> Benda tak boleh dah, Cakap je lah. Itu baru awal mengandung Bayangkan selepas itu <tuh> Yang kedua Anak adalah sebahagian daripada darah daging mak bapak Dengan ini antara anak dengan mak bapak tak dapat dipisahkan Kita hanya dapat dipisahkan bila anak kita itu murtad Baru dia tak jadi anak kita Anak kita ni bukan anak kita bila dia murtad Ataupun dia bunuh Bapak dia atau dia bunuh mak dia Baru belum baru jadi bukan anak kita Anak kita isap dadah Dia masih anak kita Anak kita ni bunuh orang Dia masih anak kita Anak kita tak balik Dia masih anak kita Anak kita ni mencuri Dia masih anak kita Anak kita ni duduk dalam penjara Dia masih anak kita Tapi bila anak kita murtad Dia bukan lagi anak kita Sehinggalah dia mengucap semula Anak ni bukan lagi anak kita bila dia bunuh suami kita. Sebab itu orang yang bunuh orang orang ni walaupun kita ada anak lelaki-lelaki, kita ada anak lelaki-lelaki. Anak lelaki-lelaki ni balik rumah mengamuk. Dari sepak buat 100 ringgit. Pak kata baru semalam aku bagi hang 100, hang buat apa? Semalam-semalam hari ni hari ni pak, pak tak bagi saya bunuh pak. Dia tikak bapak dia, dia mati. Bapak ni mati. Apa hukum anak ni? Pertama, putus silaturahim Anak yang bunuh bapak dan bunuh mak ni Pertama, putus silaturahim Yang kedua, tidak boleh memandikan mayat bapak Yang ketiga, tidak boleh menyemayangkan mayat Yang keempat, tidak boleh pergi ke kubur Kubumikan mayat, tak boleh Yang kelima, tak layak dapat harta pusaka. Hmm, orang yang bunuh makpak sendiri Dia bukanlah Han dah bunuh Adik dia kata Abang bagilah balik Cik salah Adik salah Adik bunuh ayah Hukum tak bagilah Han piduklah menjawab Han yang bunuh makpak Han yang bunuh mak Ya lah saya dah tobat Tobat dah tobat, tobat hang tak layak dapat pusaka Han tobat ni pun masih hendak pusaka makpak hang tak termasuk kalau begitu, Abang izinkan saya untuk semayah. Semayah pun tak boleh mayah untuk orang yang bunuh mak dia sendiri. Dia nak semayah-mayah orang lain boleh. Tapi untuk mak bapak yang dia bunuh tu, syaraf tak bagi. <coughs> hmm. Dekat perbesarnya dosa, orang yang bunuh mak bapak dia sendiri ni. Baik, jadi tuan-tuan, kalau ada anak tuan-tuan derhaka. Jangan tuan-tuan cakap, mulai ini hari kau bukan lagi anak aku. Jangan cakap. Siapa itu Kasim Selamat, Sabariah? Ya? Lawyer, Ingenier, Doktor? Ada music Mak. Apa? Ada music? Pantang untuk Nenek aku berkahwin dengan orang music Sabariah. Ya. Sekarang, Mak bagi kau tiga hari pilih. Sama ada kau pilih Kasim Selamat? Atau Doktor Ismadi? Ah, bu, nyonya mangso. Nyonya mangso kata, sabar, Nenek Mangsu. Nenek Mangsu kata, ya. Sabariah, Dah tiga hari nak, siapa yang kau pilih nak? Kasih Selamat atau Doktor Ismadi. Ustaz Said Ma'ah, Ustaz. Ini pemuka ta'ala juga tak termasuk buk pentadbir. Orang tanya Kasih Selamat, anda buat Ustaz Kasin belalah. Kasih Selamat mak bagus Sabariah. Kau panggil Kasih Selamat, hari ini juga kau kawinkan dengan Sabariah dengan Kasin Selamat. Habis kawin dia lepah baju. Sabariah, ini beg pakaian kau. Nah, ini uangnya ribu Kau boleh berambus dari rumah aku mulai ini hari kau bukan lagi anak aku itu namanya putus sila Dia biarlah tuan dia nak nikah dia nak nikah, dia lari pergi lombok, dia lari pergi siap dia lari ikut kasih selamat. naik kereta pergi, pergi, pergi dia dah kahwin, kita sebagai mak Ya Allah, walaupun aku tak setuju dia kahwin dengan anak dengan anak aku buat pula cara awak lari macam ni dia ya tak ya, dia pun dah kahwin Ya Allah Berilah kemudahan dalam hidup mereka dah. Jangan tentang duk cakap. Jangan duk cakap, Ya Allah. Aku tak peredak, Ya Allah. Jadilah mereka tu batu. dan Sebab Nabi kata, tiga doa ni mustajab. Salah satu, mustajabulahunna. Tiga benda yang mustajab. Tidak akan ditolak, lah hijabu. Tidak ada hijab. Pertama apa dia? Pertamanya ialah da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Wa da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang ketiganya da'watul walidain ala waladihi, doa ibu mak bapa pada anak-anaknya. Jadi kalau akak-akak abang-abang di sini ada anak-anak yang buat jahat begitu, doakanlah yang terbaik. Ustaz anak saya dah lima tahun tak balik-balik Ustaz Saya sinua no kanya terbaik sahajalah untuk dia Walaupun benda itu menyentuh hati saya Ustaz Jangan tersebut -ter -ter -ter Binatalah kamu Celakalah kamu Tak bahagialah kamu Itu dia dengan Tuhan lah Dia tak mau muntabak dia punya badan Dia dah menyakitkan hati kita Tapi kita sebagai mak bapak ni Hati kena besar Hati kena lapang Jiwa kena lapang Jiwa kena besar mereka je mana tuan-tuan. Dia -tuan? ya, tak payah larang pun dah kahwin. Kahwin pula dengan lelaki orang. Muda tak apa, 60 lebih lah. Anak kita 18, nak ada siapa, nikah lah. Tu satu orang Bro Pinang baru ni telefon ustaz. Anak saya dah kahwin ustaz, dia tak beritahu kat saya, ustaz. Saya punya hati. Anak dah ada dah. Anak dua tu ustaz, dia tak habang dia nikah dan nikah dah dalam ni kira halal. Memang halal pun dia nikah sah. Sudah halal. Sudah tak kelubi. Tak dak pun nguri saya pun ada dalam selok tu. <tos> ni saja dia. Data... Asyik nguri dalam selok. Ada dalam selok nguri. Yang pentingnya dia nikah. Sebab itu kita kena ingat bila berlaku kepada kita konflik macam ni. Seolah balik bila mm. berlaku konflik macam ni tuan tu kena tengok tiga benda. Pertama, daruriyat Kedua, hija'iyat Ketiga, tahsinat Apa dia daruriyat? Benda yang tak ada, kena ada juga Nak tak nak, kena buat Itu nama dia daruriyat Yang kedua, hajiat Benda yang tak ada pun, boleh hidup Yang ketiganya ialah tahsinat Dia cuma pelengkap bagi lawa ya dalam bab kenuri kahwin. Yang pentingnya ialah kahwin. Kenuri kahwin ialah hajiat. Yang pentingnya akad nikah. Akad nikah ni namanya daruryat. Yang pentingnya akad. Iyalah tak, tak ada seorang lah. Awak lain kenuri pasal kemah. Awak tak ada seorang lah. Itu macam apa? <Syukur> Saya naklah juga. Kalau kenuri tu buatlah adik-adik datang kan. Kampung datang buat merhaban. Apa kan? Ini dia nak nikah poligami tu tak tak yalah kan. Sekarang dia, menikah, Haji. Iyalah, dia menikah, iyalah. Tapi, iyalah, nak nikah dak tu Haji? Yalah dia mau tak nikah yalah tapi kita bunak nak kasih. Gak. Kalau kita tu Haji nikah lain. Sekarang ni dia dah buat yang daruriah, yang wajib. Dia dah buat apa dia? Akad nikah. Ha. Yang hajiat ni, hajiat dia buat aku nuri. Keluri ni tak buat pun, tak apa. Yang penting ni ha, daruriah ni. Tapi mak apa? dia penting hak nombor dua. Hak lagi seru, hak penting nombor tiga. Tahsinat. Tahsinat ni apa? Perengkap. Nak bagi seronok kan? Eh. Apa dia? Buat tema. bagi tema. Cucu, hak enam bulan pun tema lah. Cucu, cicit, tok, pak, mak, nanti, sampai penanti. Tema semua. Semua tema orang maybe 6 bulan tu pun pakai atas kepala tu ada bunga orange kira-kira habis 40 ribu mus pasang semua sorang itu nama dia tahsinat nama dia tak takda pun tak takpa tapi orang kita habis yang tu dia nak buat kelurih sangat-sangat tu pasal apa? pasal tu nak buat tema-tema siput pengantin tu pun warna orange saya tak nak tengok siput warna orange tapi pelamin ada warna orange Tuan-tuan, anak kita dah kahwin. Dah kahwin, kira selesai. Tapi sebab dia menyakitkan hati saya, Ustaz. Terpulanglah pada kak. Kak nak ampun kak. Kak tak nak ampun, terpulang pada kak. Kak tak tak nak aku dia anak. Dia tetap anak kak. Kak tak mengaku, lantau lah. Kak dah putih, saya dah turah. Putih-putih tu iya. Orang nak buat tema-tema warna hijau, lari-kawir lari pula. Orang kira tema juga ni dah dia kahwin, ni adalah tentuan yang ketiga ibu bapa banyak memberi nikmat dan kesenangan semasa anak kecil, lemak semua tu hutang tu dia dia kata hadut menyusu anak tu hutang, anak pada mak tak terbayar tuan-tuan ni walaupun tuan-tuan bayar balik hutang susu tu satu bilion mak, saya di jutawan duit saya, saya ada tiga bilion satu bilion saya bayar pada mak Apa yang banyak dengar ni? Sebab mak menyusukan saya Kamu bayar seluruh bumi ni pun tak boleh balas jasa Setitik susu ibu Subhanallah Setitik susu ibu yang meresap masuklah badan kita Yang jadi darah daging kita ni Tak boleh dibayar walaupun kita letakkan mak kita Dalam kondominium dalam rumah banglo Tak dapat Tak dapat langsung tuan-tuan jadi jangan tuan-tuan duk anggap, saya telah berbakti pada mak saya. Saya dah berjasa besar pada bapak saya. Seharusnya bapak saya bersyukur pada saya. Silap. Silap. Tuan-tuan datang malam ni, usung mak. Mak tak ia jalan mak. Saya usung mak. Sampai masuk lawa mak. Belum lagi balas jasa mak. walaupun sedikit. Subhanallah. Ya, tuan-tuan. Begaknya perintah kita ni. Baik ihsan eh terbagi kepada dua Pertama ihsan eh jasmani Saya dah kata dah tadi Ihsan eh jasmani itu apa? Tubuh badan dia Mok kita sakit Tolong ubatkan Mok kita lenguh, Tolong pijitkan. Tuan-tuan pernah Pernahlah jumpa mok yang suruh pijak pijit tak sedap Tak kena lah Mok kata Adil Pijak mok dia Kena pijak mok dia Ah, baru berlega rasanya. Itu nama dia Ihsan Jasmani. Bapak kita nak motor, lampu tak ada, brek tak ada, main brek dengan kaki. Habis putih kesok. Oh, berat kaki. Apa salahnya pergi beli motor kat Pak Abuan nak ke masjid, beli kancil sebuah abu nak ke pasar. Itu nama dia Ihsan jasman. Yang keduanya ihsan rohani. Apa dia ihsan rohani? Ha, yang inilah menggembirakan hati mak makbata dengan melakukan kebajikan dan ibadat yang tidak kira masa. Tidak semestinya pada hari mak atau hari bapa. Tuan-tuan datang malam ni. Saya datang malam ni nama dia ihsan rohani. Mak saya dah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Saya masih lagi buat ihsan rohani untuk mak bapak saya. Saya niat, Ya Allah, malam ni ku mengajak, pahala ku mengajak, ni ku setekah pada mak aku. Ustaz, kalau ustaz setekah pada mak ustaz saja, apa pun ustaz ada? Kosong pula. Tak kosong. Yang kosong tu najwa. Kita tak kosong ni, saya ha, kosong, ni nak jua anak Pak Latif segala kata, cah cian yang diberikan berikan tak membuatkan ku rasa kosong, kosong dia je kosong kita tak kosong tuan-tuan datang belajar malam ni niat satu benda, kerana Allah, aku dapat pahala ni, ya Allah, aku serah pada mak aku, ya Allah, pada bapak aku, ya Allah dapat pahala, tak kira masa walaupun mak kita mati tahun 58, Walaupun bapak kita mati zaman Jepun. Pahala untuk mak bapak kita mati sapai lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah keperanui segala perbuatan baik. Kita buat niat kepada mak bapak. Tanpa dikurangkan sedikit pun pahala kita. tuan, -tuan tak payah terdeku. Tuan-tuan tak ada sangatlah. Ya Allah. Jika ada pahala kustukah ni, ya Allah. Kustukah lah atas nama bapakku, ya Allah. Tapi kalau sini usah saru tu, kalau tak ada pula. Tak payahlah tuan-tuan cakap tu, sepang untuk mak, sepang untuk bapak. Kan bergebut pula dia tak payah. Allah semua Maha Bijak zatnya, dia taulah nak bahagi banyak mana. Tuan-tuan tak payah bahagilah Satu, satu pernah bagi catok, tofan. Tak payah tuan-tuan eh macam begitu, sebut nama sampai dah dia. Baik tanggungjawab anak kepada mak bapak. Pertama hendaklah berkata kepada mak bapak dengan kata sopan, hormat, berbudi bahasa yang halus. Jangan meninggikan suara lebih pada mak Dan jangan jadi ikan baun dalam sangkar Maksudnya apa? Mengomel-ngomel itu adalah tidak beradab Ataupun berhakar Gaya si anak di hadapan mak bapak hendaklah sentiasa merendah diri penuh hormat Seperti seekor burung mengembangkan kedua-dua sayap untuk melindungi anaknya gambaran ini anak melindungi mak bapak bila mak bapak sudah lanjut usia dan wajib saat kecuali dalam perkara maksiat jaga mak dia kepung mak dia mak nak turun tangga pegang mak nak naik tangga pegang mak nak makan nasi suap mak tak payah masak biar saya masak cakap mak tak payah basuh kain saya basuh kain untuk mak Malah ni mak nak pergi ceramah Ustaz Kazim Nak, jom saya bawa Pimpin mak daripada atas Pimpin duduk sini Mak nak duduk di bawah ke? Mak nak duduk di atas Kau mengingat ke Ustaz Kazim ke? Bawa, nentang tu Hormat, nombor satu Nombor dua, nombor tiga Menjadi bakti kepada anak Doakan mereka Sebab tu dalam doa Dia ada lima benda Dalam doa kita Pertama Alhamdulillahirrabbilalabi Memuji Tuhan Kedua, berselawat ke atas Nabi ketiga Rabbana'a kina'a fi dunia hasanah keempat doa untuk mak bapak dan kelima selawat balik ke atas Nabi lima benda ini kena ada di dalam doa kita setiap hari Ustaz masa saya doa makan tak ada sepul Ustaz Allahumma barik lana tu kata Ustaz yang tu tak apalah doa naik kenderaan tu benda kecil Doa tengok cermin. Tengok cermin Allahumma ahsin ta'khalqika ma'ahsin ta'khalqika. Tak bayarlah yang tu. Tapi kalau nak buat tak salah. Ni yang kita cerita ni yang doa. Doa lepas mayang, doa ta'leh, ta doa arwah. Doa ni, lima benda ni rukun dalam doa ni. Pertamanya apa? Puji Tuhan. suhan. Ya Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain selawat kemudian rabana atina fid dunya balik balik pada selawat jadi kalau tuan-tuan nak tambah doa-doa lain tambahlah tapi lima ini kena ada lima ini kena ada jangan tuan, -tuan. bismillahir rahmanir bapa ya ya tuhan kami berkati lah kami a'i puji tuhan dulu Nabi Muhammad bila dia berdoa dia puji, puji, puji, puji puji saja, panjang berjela pujinya, minta sikit minta ya Allah sihatkanlah tubuh badan aku puji dia berjela kita pula puji cedek, minta berjela cuba tuan-tuan minta ke orang dengan puji banyak-banyak, oh ilah wah sungguh lah, ajar Aisyah lah ingatkan ilustan manah lah formal lah, lu puji nampak sedok ajar Aisyah lah puji-puji, minta pinjam dia bagi ya, pinjam 10 ringgit. cuba minta sikit lah, lama tak jumpa aja. minta pinjam, tobat lah huk, dia tak pergi ya? sebab tu kita kena banyak memuji yang ke kelimpat, yang keempat suruhlah mereka suruhan mendoa pada mak bapak dan diharuskan mendoa mak bapak walaupun kapir jika doa itu memberi hidayat dan meminta supaya dia buat termasuk Islam, boleh yang keempat, jangan memotong percakapan mereka ketika mereka sedang bercakap jangan potong ni hmm. adik-adik akak-akak yang dengar ceramah kita di radio petang ini ha, minta jangan duk potong cakap, mak Ni bila dia mak cakap, mak dah baik dah. Sekarang saya pula nak cakap. Jangan cakap macam situ. Bila mak cakap diam saja, baiklah mak. Tak soallah mak. Insya-Allah mak minta maaflah mak. Okeylah mak, baiklah mak, udahlah. Ni nak cakap, mak dah baik dah. Sekarang giliran saya pula. Saya eh? kena ingat mak kamu tu kawan kamu ke? Bila mak cakap diam tunduk, jangan do angkat kepala. Yang kelima, meminta izin untuk keluar kerana urusan luar supaya mereka tidak risau kehadiran anaknya balik atau tak balik. Kena habak. Mak saya tidak lena. Nah, Tentu kalau anak balik tengah malam. Anak balik korupo pukul sembilan malam. Mak tak lena. Tuk Tunggu telefon anak. Ini ya, anak balik sampai rumah. Tak, tak telefon. Habak lah. Mak sampai dah maul. Alhamdulillah. Mak tenang. Baru tidak lepas bayang suruh yang kelebih, kelebihan berbakti pada mak bapak apa kelebihan buat baik dengan mak bapak pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang lelaki-lelaki kepada Rasulullah untuk minta izin berperang Nabi tanya dekat dia adakah kamu masih mak bapak yang masih hidup dia menjawab ya kalau demikian hendaklah Maka kepada kedua-duanya lah kau berjihad. Tak payahlah engkau pergi berperang, jagalah mak kamu. Itu lebih besar daripada jihad. Mulai-mulai, satu hari sahabat Nabi datang jumpa Ya Rasulullah. Izinkan saya berperang. Nabi tanya, kamu ada mak bapak Ada. Kalau begitu, jaga mak bapak kamu. Kenapa Nabi suruh jaga mak bapak? Sebab perperangan itu berlaku di luar kota Madinah. Jadi, bila keluar daripada kota Madinah, orang Islam kena pergi berperang. Orang Islam pergi berperang. Maka pada masa itu, jaga mak bapak lagi bagus. Tetapi, kalau musuh masuk dalam negara, pada masa itu, berperang lagi bagus daripada jaga mak bapak. Itu keedah dia. Yang kedua, riwayat Imam Muslim tidak dapat anak membalas jasa bapaknya, melainkan jika ia mendapatkannya menjadi hamba sahaya lalu dibeli dan dimerdekakannya jasa ibu kepada anaknya besar dan amat dituntut anak berbakti kepada mak sebab itulah dikatakan oleh Nabi syurga di bawah tapak kaki ibu namun tidaklah juga merupakan mengurangkan kelebihan bapa Nabi bersabda bapa merupakan pertengahan pintu syurga tadi disebutlah mak bawah tapak kaki dia syurga bapak pula nak masuk pintu syurga tu pintu tu bapak lawan bapak pintu syurga tak terbuka kepada kita sebab itulah peliharakan bapak jangan kau sia-siakan bapak tindak tanduk manusia kepada Allah diukur dengan perilakunya kepada bapaknya pada ibu bapaknya sebab tu nabi berkata ridho Allah ala ridho walidain Allah. ala saqiqul walid Nabi berkata, keredaan Allah letaknya pada reza mak bapak. Murka Allah letaknya pada kemurkaan mak bapak. Keenam, kebaktian pada mak bapak bukan sahaja di dunia. Bahkan sesudah meninggal dunia. Ada tiga-empat perkara yang akan terus sampai kepada mak bapak. Walaupun mak bapak mati. Yang pertama, menyembah menyembahyangkan kedua-duanya. Yang kedua, memohon ampun kepada kedua-duanya. Yang ketiga, melaksanakan apa yang menjadi tanggungan kedua-duanya. Yang keempat, menghormati sahabat kedua-duanya. Menghubung silaturrahim yang mana mak bapak kita dulu menghubung silaturrahim. Pahalanya masih sampai pada pada mak bapak. Yang pertama apa dia? Bila kita semayah, mak bapak masih dapat pahala semayah kita. Yang kedua, bila kita minta ampun, Allah terima doa kita. Yang ketiga, laksanakan apa yang bapak buat. Apa yang bapak buat. Bapak kita tu, wakaf tanah dia buat masjid. Biarlah jadi masjid. Dengan buat ambil pula. Memanglah bapak saya dalam, apa nama, dia, dia, dia, dia buat wakaf tanah dia masjid. Tapi dalam geran, Ustaz. Geran masih nama Pak, dia tak tukar nama masjid. Jadi saya masih ada hak. Memanglah orang tua-tua dulu, bila dia wakaf, dia bukan tukar nama. Saksi ketua kampung dengan tu Imam Kan dia ada wakak. Nama boleh dah tukar semua. Dah semua orang tahu dah. Ha? Memang. Tapi dalam geran nama saya. Jadi saya sebagai anak dia. Saya ada hak lagi. Astagfirullahaladzim. Kan bapak anak wakak. Faham Ya Yang saya faham lah. Tapi dalam geran tu saya nama saya lagi. Nama pak saya. Orang macam ni tu kita kena sepak. Yang ni dia bawa ke mahkamah, menang kat dia, masjid rumuh, dapat tanah kat dia, dia pergi jual ke bawah. Orang ni nak bahagiakan dunia akhirat? Tak, tak, tak. Patutnya teruskan. Dah bapak saya niat nak buat masjid, kita teruskan. Dapat pahala pada mak bapak dia. Yang keempat, anak-anak ni dapat pahala bila dia sambung silaturrahim dengan kawan-kawan mak bapak dia. Tadi saya sebut dalam radio. Kalau mak kita mati buat baik dengan mak dengan mak saudara. Kalau mak saudara mati berbuat baik dengan kawan-kawan mak bapak yang masih hidup. Contoh ziarah kawan mak bapak yang masih hidup seolah-olah menziarah mak bapak sendiri, pahalanya baik ciri-ciri anak derhaka. Pertama melahirkan kata-kata yang tak sopan walau pun dengan bercakap cih sekalipun yang kedua menengking dan mengasari mereka melahirkan rasa tak senang hati bila dilarang menengking dan melawan lebih-lebih lagi dilarang yang ketiga memanggil nama mak pak dengan mengeraskan suara melebihi suara mak bapak dan membeliaakkan matanya weh pak dipanggilnya pak aje yang kelima, merasa malu nak diperkenalkan pada orang lain apabila si anak tadi mempunyai kedudukan tinggi malu nak mengaku mak pak malu sebab itu kalau kita ni nama kita buh bin pak kita lah ada setengah orang ni dia canggih sangat dia buh bin suami dia, puh ada juga taklah salah saya kata salah bapak pula kita pak kita bumbil pak kita lah sah pando lah dengan pak kita mak pak kita yang keenam enggan bangun untuk menghormati mak bapak sudah dikira zakar kita balik pada masjid anak kita duduk atas kusyen tengok TV anak cakap dekat ayah lambat bawah anak cakap itu dekat ayah dia Lambat, bawah. Ha? Anak sila panggung kaki tu kena kepala pak lah. Ni kurang hajar punya anak. Tarik telinga dia. Turun-turun. Ayah hang duduk di atas. Ayah pula bodoh pula. Biarlah, ayah bawah pun tak apa. Ni ayah masalah. Dia benda kecil, dia jadi anak pun sasali. Ayah, turun. Orang duduk di bawah, hang duduk di atas. Ayah pula. Hajang lah bodoh tapi ayah sakut anak merajuk bila ayah cakap macam tu duduk turun duk di bawah duduk di atas anak tadi oh, masuk ke dalam bilik saya degang tutup pintu isteri cibit puan lelaki tengok eh, merajuk tetapi sekolah pula tu terus orang saya tengok biarlah duduk di atas amboi Ay, masalah tu daripada kecil dia jadi aja anakku pusat sendiri ajar anak tu dengan adab hormat mak kena aja, pak kena aja. bila tengok anak ni umur 8 tahun, duk gigi masalah tak mak pak tu jentik telinga anak tu, pasal pak han gigi kat mak, han gigi korek masalah lagi tu tapi pak remal sekarang, yang ni tak boleh sebut langsung, takut anak lari, takut anak merajuk, takut anak tak keluar bilik sebab itu Nabi kata dekat-dekat kiamat mak pak takut kepada anak ini dekat-dekat kiamat tu, tuan takut lari pada rumah takut itu, takut ini, takut bunuh diri lama-lama makan hati berulang jantung baik, menjaga mak bapak yang sudah tua bukan mudah bila usia mak bapak lanjut menyebabkan pergerakan mereka terbatas bahkan ada yang memerlukan bantuan daripada anak ada setengah mak bapak yang sensitif kuat terasa hati dan cerewet tu kena sabar nak kena sabar banyak. Ada tengah mak bapak kurang ingatan, lemah ingatan, anaknya pun hilang sabar, ditonyo-tonyok dia tunjuk masa pakai bedak sejuk. Hmm, ya dia, dia mak bapak nyanyok, kadang-kadang dia marahnya mak dia nyanyok lari keluar, tarik-heret, rentak dengan mak dia ni. Okay? Baik saya nak habaq satu benda tuan, -tuan. kita yang jaga anak, jaga mak, belum tentu lagi kita jadi anak baik. Walaupun kita jaga mak kita Jangan anggap kita dah jaga mak kita dengan baik Mak kita, kita letakkan di bilik belakang sekali Sebelah bilik ayam, sebelah store Dua TV satu, dua CD Ustaz Kajian Mak minat Ustaz Kajian ke anak tengok sini Mak ni lumpur Jalan tak boleh, kaki duduk heret Duduk dalam bilik, tak keluar-keluar itu pun belum baik lagi tuan-tuan Jangan anggap tuan-tuan kata Mana mak ada hujung Dengan tingkap tak terbuka Berkuat Masam Belum lagi Mak yang sakit Bapak yang sakit pun Dia pun nak nyembang tuan-tuan lagi Apa salahnya letak dia tahu husiro dah Tapi tak lepas Bila kawan datang Bila kawan dia jenguk Tengok Tengok kawan kawan anak kita mai, Kawan anak dia mai. Mana ti'ah din Oh ma'wah Ada kat rumah ma'wah Main ni aku nak nimbang Nampak tengok, tengok tengok surah ya Tuan-tuan dia pun nak rasa udara juga Dia pun nak rasa dunia juga Jangan tetangga bila dia ada lumpuh Duduk dalam bilik senyap-senyap Bawa dia pergi Dulu anak kita ni cacat Dulu anak dia cacat Kita cuba tengok dia bawa anak dia yang cacat ni yang Elio duduk meleleh ni. Mak bawa pun. Pergi taman kanak-kanak. Sak-sak lap Elio, sak-sak lap Elio. Mana ada mak malu. Bawa anak dia yang sindrom down, pergi. Bawa anak dia yang cacat duduk kerah lagu duduk, bawa. Mana ada mak pak. Mak pak cium lagi anak dia tuan bawa ni saya cerama, dia sedaka, di kedah. 40 orang anak-anak cacat nak dapat bantuan. Mak pak duduk heret ada lagu tu dia, dia gelok dia dengar ceramah tu dia dia ni faham ke aku ceramah ni Ah, mak pak duk pegang tangan cium budak-budak dia masya Allah tu yang saya jumpa di pulau pinang anak ya, duk keras mak dengarik ustaz anak saya ni peminat ustaz bila pasang sini ustaz anak saya diam ustaz Oh, ni ni lah ustaz khasif haaah Dok leleh eliu. Ah. Salam ustaz dalam. kita pun dalam dia situ dengan ustaz. Ini udah ada ni. Ini apa kau najis? Dia kan najis heliografi. Kebetulan ada tu rumah pula lawak ustaz. Ini ah. kita sepah dia pula. Apa yang penting kerja sama. Apa, tapi mak bila sakit Anak buat macam itu Astagfirullahaladzim Mak tak pernah geli dengan anak Pak tak pernah geli dengan anak Anak geli dengan mak pak Haa ni tolong, tolong, tolong ubah tu kan Baik yang terakhir Seksa bagi anak yang berhakah Nabi mencela anak-anak yang mempunyai mak bapak yang sudah lanjut usia Namun masih tak dapat masuk syurga Nabi kata, hina sungguh, hina sungguh, hina sungguh. Nabi kata, dah tua-tua ni -tua, pun tak boleh masuk syurga lagi ni. Nabi ditanya, siapakah orang ni yang Rasulullah sampai tak boleh masuk syurga ni? Nabi kata, orang yang ada mak bapak dalam tua. Sama ada salah seorang atau kedua-duanya tua. Tapi dia tak jaga mak pak dia. Maka orang ni takkan masuk syurga. Nabi kata, hina sungguh orang dah ada peluang masuk syurga mak kita tua bapak kita tua mak kita sakit bapak kita sakit Nabi kata itulah peluang nak masuk syurga kalau mak kita sakit bapak kita sakit yes cepatlah aku dapat harta salah mak keluar hospital hari ini din. Alhamdulillah eh Abah Man Biar Din pula mak Pasal apa pula Din nak dapat pahala, dia nak masuk syurga hmm. Kamunya dengan ada Din Kamu masa mak hospital Kamu dah tidur kat hospital Sekarang mak dah boleh keluar Abang dah pulak-pulak -pula. Abang pula nak jaga dia pulak, kamu dah jaga kat hospital Berebut nak pelak Pasal apa? Berebut minta Syurga Ni yang tak mau apa? Abanglah pula belu. Saya mesti mak hospital saya tidur kat lantai tau. Sekarang saya pula nak belu pula banyak cantik. Mak tengok abang, mak tengok adik Jadi jumpa nenek. nak masuk balik. Ha. Sedangkan itu mak kita dia sakit, peluang untuk masuk syurga terhidang di hadapan mata. Jadi tonton, tapi tuan-tuan janganlah minta mak buat sakit pula. Duduk sihat-sihat kerap mengaji, ya Allah. Sakit sakitkanlah orang tua tak payahlah siap dengar orang habis pula minta doa baik berhati-hatilah bagi anak-anak yang pernah melukakan hati mak bapak kerana perbuatan itu haram di dunia haram di akhirat ni Allah mempercepatkan balasannya di dunia jangan kerana perbuatan anak menyebabkan mendoakan keburukan terhadap anak Nabi berkata Tiga jenis doa yang dikabulkan tanpa ragu-ragu. Doa orang bin Zalimi, doa orang musafir doa orang tua pada anak-anak dia. Jadi, akak-akak, abang-abang semua dengan dua doa lah tak elok lah. Walaupun anak kita buat jahat pada kita. Berpandukan hadis ini. Sikap diajak pada ibu bapa bertentangan dengan budaya orang Melayu yang terkenal dengan tata susila tinggi dan lemah lembut penduduk sekeliling perlu menghukum anak yang menzalimi orang tua dalam urusan seharian agar perbuatan anak tidak diterima masyarakat jangan berlembuk dengan mereka kerana mungkin ia akan menzalimi jiran tetangga pulang salah satu sebab balap turun pada kita ialah bila wujudnya anak derhaka dalam masyarakat kita dan kita biarkan dia lawan mak dia maka balap bukan sangat turun pada dia turun pada semua orang sebab tu saya tengok dalam TV mari ni 2-3 bulan, mari duduk, tengok mak duk teriak, anak ni jadi YB raya pun tak balik tengok mak mak ni duk teriak lah balik lah, balik tak balik balik lah, jangan jadi tanggah moden. Tak kira, kira apa pun tu kan Ustaz kah Waibika Pa kah, kah Han pati sana kah Han pati sini kah Han ada mak Pergi balik tengok mak Han menang pilihan raya pun Mak tak reda Tawabat lahum Allah tak reda Baliklah tengok mak Jagalah mak Tengah tua Tengah hiduplah Esok dah mati Han nak pergi kubur Han peluk bertumbisat pun Allah tak ampul dosa Sudah mudah lah tuan-tuan yang mana ada mak, yang mana ada papa, jom kita jaga elok-elok. Kita datang sungguh-sungguh, kita kasih sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti, jam 9 malam, di rumah masing-masing. Forum -masing. pedana Ehwal Islam, siaran secara langsung di TV 1. Ya, bagi tuan-tuan yang nak dapatkan barang-barang Al-Barakah, ada di luar untuk tuan-tuan derma. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan untuk wacana intelek, Tuan-tuan dapatkan maklumat daripada radio ataupun kayu hentang maklumat semasa ke semasa untuk tarikh bulan hadapan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر.